اگرام از دمگو دو مولانا مبتی تو سی بخواسیب دوارے تفسیر و قرآن تا ایک سو تئیس نمبر کی صد شفا ما حل لا بل ارخی المنغس کی تئیس نو او پچو دیس نو دوزارال کی شعر ایدید من ایدو پتہ ایسا تئی سنت کے اصد اہن سید از دکان نمبر تئیس عبد الرحمد لازانی زیمن چور جانگیرر اور صوابی پروپرائیٹر انوارشیر توہیدی نمبر ز جوکم د جہاد ته وباسي قل لن تتدیونا اوسم دا بزرګانی دین دغیب کلیږي آی جوکم د الله د جہاد او وباسي د الله د کتابنا قلوا الا لن تتدیونا هرګ استابدارم کوي تاسو څنګه کذالکم قال الله من قبلو دارنګ ویل دی الله تعالی من قبلو مخ کې دینه ته وې سرا یا په وې جلی سرا یا په وې خفي سرا کپه وې خفي باندې شنوام او کپه وې جلی باندې شنو اتلسم شي الله اکبر بل پس یقولون ان زردا چې وایبده منافقان بل تحسدوننا بلک تاسو حسد کوي زمون سره دای لسمه پلیتی مسلمانان ته تاسو زمون سره جی حسد کوي بلک ان قونا بلک نې بل دې لايف قونا بلکانو انو بلک دې لايف قونا چې نه پويګې الا قليلا ما ګر دیر لګو قل وای ال المخلفین اغرستو کښو تاسو باندې چانو ساتو داونه سردا چې او با بل له شی تاسو الا قومنیه قوم تا تو او پارست مراد اولی باس ان شدید شدیدین چه دا در جنگ سختی تو قاتلون چه جنگ با تاسو دا غی سرا او یسلمونا یا با اغی تسلم شی یا الاغ یسلمون ترده پور چه غی تسلم شی پس کچری تابی داریوک لتاسو نو در بکی اللہ تعالی تاسو لارا اجر حیستا او کچری تاسو مخوالو لکسن چه مخالو لیو تاسو مخ کرده دی, دی, دی نانو عذاب بدر که تاسو لارا عذاب غړون باندې ګ حرا جو س الزاامو او نه په ګډبانندې س الزامو والله لل مری او نه په بیمار باندې حون الزاامه چې جهادله ن بیان د زورو وایو توله او بشارهته هر چاسوول چې تاې دا وکله دله تالا د پامبرو د خل به کېدي له دا جنتونو تا چې ب بالاندې دوو د غه نهروونه او هر چاسو چې مخې واړو د حکم تاله نذا برور کې د ل رااضب در د نه لا رضی الله ذینباو دې کې بشارت او حکمتون د صلح د ودې بيي او شان د نبي او لسيفه صحابه کرام تحقيق سره قسم می وي پزاحت خپل باندې چې راضي شوی دی الله تعالی خوشاله شوی دی الله تعالی دا غا او دا تقریبا سوار لسوا صحاب کرام اذ يو باه يونک هر کلا چې بیعت کو د تا تحت شجره لاندې دا غوننه فا او دا ځه حضرت عمر په زمانه کې هغه کټ کړ چې خلکو د دې سره به قانونه مخل را مخل حضرت عمر هغه بیا کټ کړو فعلم پس معلوم ک الله تعالی ما غ اخلاص په قلوبم چې په زلونو د صحابه او کې پس را ویلې ګل هغه ایت مرابلې ګل علیهم په دای باندي هغه اطمینان په دای راولګوا صحابه او میره سوال دی درا فتحن قریب غفت فنز دیتا اغنیماتونو ډیرو تاسو هغه ستل دی اغيلره او د الله تعالی زوره ور حکمت والا وعدکم الله وعدکتا صلی الله تعالی د غنیماتونو ډیرو چې اخلي به تاسو هغه لره فعجل لكم هذه فزر درکو تاسو د فار هذه دا غنیمتنا یعنی غنیمت د خیبر دا زر درکو وکف ایدی الناس او بنکل لسنا د خلکو یعنی د اهل خیبر والا عنكم استعثنا تا سوره د ال خیبر والا غلاسونه بند کړ د غزه مدعامال نه واغستل ولی تکونا حکمت اول صلح حدیبیه کی سو ولی تکونا د لپاره تشیدانه خاده پانه د مومنان او تا ويهدیکم ذم تا حکمت ويهدیکم صراط مستقیم او او خیتا ستابو زتا صراط مستقیم لارن بلا لاري برابرتا دا برستو تا نور ام کلکی او مضبوط ومگی او خنا بالحکمت و درهم و و او غنیمت ننور لم تقدر درب کتابه سولارا غنیمت ننور لم تقدر علیه چی قادر نوی تاسو باغی باندی قدا حات الله بها تا کی سر ہاتا کړه د الله تعالی په ای باندې ایه مرادینه روم او فارس ته اوس صلح حدیبیه اوس وا د مومنان د پاره عبرت او نه بل دا چپ ادیمانې په تاسو پر سرات مستقیم نورو مکلک شي او بل دا حکمت چې نور غنیمتونه چې تاسو په قادر نه الله په हात کېړه درو مو د پارس هغه تاسو لادر کی وکړ وان الله دل تعالی کله شین قادر یو شی باندې قدرت والا ولو قاتلکم الذين كفروا کجره جنگ کلو ته تاسو کسانو چکو پر کړه د خامها غرزول بې شاګانه بیا باندې مونږ د یو دو سولاشو کيم دادي طریقه الله تعالی دا چې تیر شوی دا محکم ولن تجدوا بمي هر جزو تر طریقې د الله تعالی ده پر تبدیلا څه بدلي او هو الزی الله هو الزی دا وا هو الذی دا الله تعالی هغه زات کفایدوم چې باندې كلا سونه دغه استاسو نو لاسونه استاسو دغه نه په بے بطن مکه تا فمیان د مکه کې ممباده بازار نه ازفرکوم عليهم چې غلیب کړو تاسو د خ غالب وی خلاص د لبن کلو همو لزین د کافر د مکی آ کساند کفر او چ کفر کړه د وسد کوم بنکړی تاسو لار ان المسجد الحرام اغا د مسجد الحرام نا او بنکړی د قصار قصار وې د قربانی داسه حال کې موقوفات بن شوه د ایبلغه چ ورسیږي مخلهو زید زید حلاله دغیتا ولولا رجال المؤمنون بل ایلات د صله دو دې بی الله اکبر سلح و دیبیا ولی اشوا زکا اشوا چی سو مومنانو او مومنان خزیوی اصینا چی ستاس و دلات آغی دل والشی پا مکہ که و الولان رجال و مومنونا کچر نوی سڑی مومنان و نیساون مومناتون او, او خزی مومن مومنه لم تاالمو هم دا سفت درېرجالون دی چې نهپېجن تاسو اغ له انته تووم دا چې تاسو به پمال کوي اغی لهدل والبک اغ له ف توفیبکم وبارېږي تااسستا من هم د طرفاادای نه معراتتون خاببه بهغیریلمن بغیر سددل للله فغیرصد نه نوما بره ترجهاد هوکم خو زګ م لازبانکه چې ممنان خراب نه شي س د بیا لیو د خلال الله بللهلهتون له یو د خل الله دغه پارا چې داخل کې الله تعالی په خپل مهرباني کې اا چا لاره چو فخ هي شي لو تزایلو لو تزایلو کچریتا که چری جدا کیگی دامو منانو لعذبنا لذین کفرو که چری جدا شوی دامو منان داری کافرنا یعنی ما کفر خودی و راغل اینو لخا ما ها عذاب بور کرو منگا کسان لرا چه کافران دید دین عذاب دردنا که از جال لذین کفرو هر کلا چه گرزو لیو از جال لذین هر کلا چه گرزو لیو آگا کسان لرا ارکلا چې ګرزولی والله تعالی آکه چې کوفری کړل دی په زلونو د غيکه الحمیهت غیرت غیرت د جاهلیت چې انکار او د پیغمبر فاکنا فأنزل الله پسراو له ګلاله تعالی توفیق خپل او او استقامت خپل على رسول په مؤمنانو باندې على رسول په پیغمبر خپل باندې او په مؤمنانو باندې او لازم کله د سره کلمه د توحید کلمت التقوا کلمه د توحید او د دې لاهق د سره او دیر مستحق دادی او دی اللہ تعالیٰ پر یوشی باندی عالم لقاد صدق اللہ یرا پیغمبر چی خوب لی نو آخو رشتیانو شمون خوابش شو پیغمبر خوب لی دیو تعین د دا وقت خود نو کڑی کنا تاکیق سرا صادق کل دی رشتیا کل دی اللہ تعالیٰ پیغمبر خپل سرا خوب دا غبی الخاقی پر رشتیا سرا لی اللہ تا دخلون نال مسجد الحرام خام ها داخلی گی پتاس و مسجد حر ان شاء الله نفس تبرک د پاره ده نفس یا تعلق د پاره ده هو تعلق کې مراد تعلیم د عبادت ده یا ان شاء الله متعلق ده د امینین مؤخر پوری کچاره په حجی د الله تعالی نن امن سره یې محلقین اپدا سهال کې رو محلقینا چه خراون کی به یې سرونو خپل لراو مقصرینا که مونږ کی به یې سرونو خپل لرا نه ن... لا تخافونا نه بایری گئی دې ساوشنا فعالم پس معلوم کله تعالی غفایدا لم تعلم جتا سنو معلوم کړي فجال من دون ذلك فتحا قريبا پس وګرځول ما سی وعد دینا ماخه د دې تعبیر دو خوب نه فتحا قريبا او فتحا نزده چه فتحد خيبر وا ولذي الله تعالى ذات ارسل رسوله شراوي له پیغام خپلرا به الهدا په هدايت سراو پدين حق سرا دي پاره چ غالب کي او كافي دل محمد الرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم د الله پیغمبر دي ولذين او عاكن ما هو چ دي محمد الرسول الله سري اول صفت دو صحابه او اشد سخدي په کافرو باندي روحم دويم صفت نرم دی ترس ناغ دی پخپل ما بین کې تاره هم وینبته د لرا روک کان درم صفته رکو کونکه الله تعالی تا سجدن سجدا کونکه الله تعالی تا سلورم صفته شو یا بتغونا پینزم صفته طلب کوي دی فضل د طرف د الله تعالی نا ور رضوان ارزم انت د الله سی ما هم نخې د دیش پغم صفته په وجوه هم مخونو دای کې من اثر سجودوی بعد نه د سجدونا ا مخ کې به نورانیت ودا نه داغونه ذا لیکا دغه مثلوه مثال ددی په توراته په کې په کې دا ما قبل مثال ددی په تورات کې و مثلوه په انجیل کزرن اخرجا یو توجيده او مثال ددی په انجیل کې کزرن اخرجا دا مثال د درست بیانېږي یا دا مثال ذالکا ما مثال چې کوم روز تو ذکر کیږي اسمه اشاره مخ کې شوې ده سره په دا مثال مسلهم فی التورات والانجيل یا دا ما قبل مثال مذکور په او انجیل کې ده و مسلهم فی القرانه کزرعن اخرجه شت اهو دا غن توجيهات دا مثال ده ده ده فت تورات ده ام صفتو فت تورات که ومثال همه مثال ده فیل انجیلی پا انجیل که ده اتم صفتو که ذرا این پشاند آغا فصل ده آخر جشت اوچراو باس خپل تیغ لرا فا آزارو محکم کریغی لرا پس تغلز و پس آغا خو غد پس توا ادریگی علا سوقی پا وی خپل باندې یو جب زرارا خواند ورکوی زمیدار لرا زمیدار لرا خواند ورکوی دارنگی مثال صاحباو دے کذرعین نا مراد عبد المطولب شو آخر جا شط اہونا شط اہونا مراد تیغنا مراد نبی علیہ السلامو فآذر اہو بیائی محکم کا غیل را عبوبکر تے مرادو فستغل زا بے عمر مراد نه عمر دا عمر اتانو سر آغا خو غرد شو اسلام ترک توکلا فستوا علا سوقی او درے دا پخپل ویخ باندی یعنی مانا پخپل خپو ادره ده مراد ده عثمان دور ده یو جب الزره او ده دا اغزمیدار لخون ور کئی چې صحابه نبی علیہ السلام با دیت ده سه کتل من نبی علیہ السلام با خوشحاله ده یو جب الزره لیا غیزو بیه ملک فار شبیهو بزالکا بی ده ده ده تشبیه ورکلش وپدی مثال سرا ولی لیا غیزو بیه ملک فار پارا الله الله ل غیزه یا یوجب به زران نه مرا مفسرین ای زرات عالی کرممه الله هوجهو مرا دی هغه چې با د مخکو دورون ته قتللو په نو خبره خوشحاله ل غیز دی د پاه چې غصه شي بهم پهدیبانې الکو ف غسا کې په دایبان دی الکو فه کو فرو له کاپیر په پی غص کوي د صاحابو مثالونه ځکرک چې کاپیررښس خو لمې شي. وعد الله الذين امنوا وذكروا الله تلاكه سان فراچی مان راوله ده دان هم صفات و عامل الصالحات او عمل کله نیکو دالسم صفات او دا ټول صحابه د محمد رسول الله پدیکرال من هم یعنی د ټول صحابه او من بیانیا مغفرتان ده بخشو اجر نازیمه او دا جر لوی لوی اجر نه بول الله ورکای امتیازات د صورت بشارت په فتوحات کثیرو باندې فتح مکه خیبر فارس روم وغيرها په دې صورت ممتازو داننګي صورت ممتازو په بیعت رضوان باندې داننګي صورت ممتازو او دو صحاب دو صحابه کرام باندې سره د مثال دا غینا داننګي صورت ممتازو په پلیتو د منافقینو باندې داننګي صورت ممتازو په خوف د پیغمبر باندې داننګي صورت ممتازو په دې باندې چې دا کافر په مثال د مؤ د په مثال باندې کافر غسکیږي او خپکیږي صورت په دې ممتاز هو چې بیان د غنائم کثیره او پکې و درنګي صورت په دې ممتاز هو والزامهم كلمه التقوى وكانوا حقا بها واخر دعوانا الحمد لله او بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله ان الله سميع عليم Allah. سوره حجرات مدنی سورت ترتیب جو قران کریم کی یوکم 50ویں پندے پذ سوره فتحنا او ترتیب دونو سول کې اوسل شپګم نمبر دی 5 د سوره مجادله نه اراو دما مقابل سوره سوره فت حسرا په ګن جو باندې وی یودا چالت دا ذکر کړه چې د صحابه کرامو سره ما کلمت التقوا اغلا زما کړي وا والزمهم کلمت التقوا ذل ان اکرماکم عند الله اتقاکم ده الله په نسباند زیات عزت ومن تاسو کې سوک دے چې هغه زیات پرهیزګار وي حاصل دا چې ساهوی کرام ارید الله په نسباند انتهائی زیات معزز او مکرم دارنگی آغا سورة ختمو فلفز د آمنون سرا وعد اللہ اللذین نو دا شروع دے فلفز د آمنون سرا یا ایو اللذین آمنون علتا حکم دا جهادو چه جهاد او کئی دلتا کی تنظیم آداب ذکر کئ چې تنظیم با پس باندې هغه بلند او بالا ګرځي هغه آداب ذکر کئ دارنګه مخ کی صورت کیو اے چې jihad نو دلتا کئ جهات خوکې ګوره خیال ساته د مومن سره زیاتهونه کوې کغ ډلی د مومنانو بلې سره زلو او زیاته وک اعلان د قتال هغې ته بیا وک کوي دارنې مخکې چې سوستي ما او زجر او په سوستي باندې ندل تام زجر دې په سوستي باندې چې سوستي ما او آداب لحاظ اوساتې ځان آداب سره مزین کوي دارانګه ما کې صورت کې د صحابه کرامو ذکر کا يركعون سجدا يبتغون فضل من الله ورضوانه متزا کوي وکره الایکم الكفر والفسوق والایسیان البته کوم بغداد صفات وجودیه موجود او صفات سلبیه ته الله بالکل ختم کړو کفر فسوق ایسیان دا وکی بالکل نو کرامو کې دارنګ مخ کیوې جو االزامهم کلمۃ التقوا صحابو سره الله کلمۃ پرېزګاری د تقوا او د توحید لازمہ کړوې وې دې سورۃ کې وایي اولائک الذین امتحن الله قلوبهم للتقوا ته دغه خلکو صحابه کرامو ظلم الله رب ال د تقوا د پاره پړسګارۍ یو کلمې د توحید د پاره سپاکړو داواده سورته نو هغه دا پارا سپا نوغدا اصلاح المعاشره اصلاح المعاشره وتنظیمی ب بیان القواعد السبعہ اصلاح المعاشرات و التنظیم بی بیان القواعد السبعه اصلاح دو او د تنظیم په بیان دو او قوانین سره خلاصه دو سورتو سورت کی دو بابو ندی اول باب د دیارلسمل نمبر آیاته پوري او پدې کې وو قوانین قوانين صباح ذکر کوي د پارا د اصلاح د تنظیم او د معاشره ترين باب تر سوالسمنا تر اخره پوري او پدې کې اراضه منافقين وباندي او صفات د مؤمنینو ذکر کړي او داواد دا توید ذکر کړي په یو عجیب انداز سره نو اول باب کې قوانين سبعاد پر د اسلام تنظیم او په ری کې اول قانون دا چې د الله او د پیغمبر د حکم نامه مخه کېږي دالاه او دالاه د دا پیغمبر د حکم نامه مخ کیږي دویم قانون ب ذکر کی توقیر النبی د پیغمبر پاکه عزت وکي درم قانون ب ذکر کی تحقیق کوي بغیر د تحقیق ا دچا په خبره اعتماد ما کوي نو قانون ب ذکر کی اسلا بین الارکان د خپل مابین کې اسلاو کوي که څنګه جنگ جګړه راځین د مابین کې اسلا کوي تنظیم قانون به ذکر کې توقیر الارکان واله عن اهانتهم د خپل ارکان ركنو عزت کوي او د اهانت نظان بچ کوي فقم قانون بذكر کې الاجتناب عن اشیاء المفضيه الى النزاع دا سه اشیاء او نزاع بچ کی چې هغه مابین کې سبب د جګړې ګرځي او قانون بذكر کې بل هم چال کرامتو بتقوى و وبیان التوحید والسنه لا بالانصاب المحزا کرامت او عزت اپ بیان د توحید او د سنت او د پرهیزګاری سره دی نه په انساب سره پنه سو نو باندې نه اول قانون یا ایها الذین آمنو او د ایمان لا تقدموا بين يدي الله ما ما مخکېږي مخ تاسو دا الله د ما مخکې کېږي تاسو دا الله تعالی او د پیغمبر د غنا بينه يدا هله دا ر تاکید د فاره ذکر کیږي لا تقدمو ممخ کے گئی تاسو بین اے دا اللہ دا حکم دا اللہ دا طریقی دا فیانبرنا واتا کل اللہ یری گی دا اللہ تعالینا دا اللہ دا حکم نممخ کے گئی دا اللہ دا فیانبر دا كي كي كي. او دا حکم نممخ کے گئی ان الله سمیعون علیم بیشک اللہ تعالی او ریدون کرےو لیدون علیم خبردار ذات <تصح> یا ایوہا لذین آمنو دوین قانون توقیر النبی د خپل پیغمبره عزت کوي د خپل پیغمبر عزت کوي او داغه مخکي आवाजونه مو چتاوي یا ایها الذين امنوا وذين هم امندان لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي فورتند اواز د پیامبر پاک صلی الله علیه و سلم ولا تجهروا له او زوروا مكايدا بالقول فوينا سرا كجاهر بهشانت د زور د پشانت د زور د باز استاسو د باز نورتا چ هغه یوبل تاسو څنګه په زوره باندې आवाजونه کوي یو چغې او یو بلته تاسو دا څه مکوئ ان تهبط اعمالکم وانتم لا تشعرون پس سبب دې یا من انتهبطا یا ب ان لا تهبط اعمالکم یا من انتهبطا اعمالکم د یاره د دینا چې برباد بشي اعماله نستاسو لا تشعرون او تاسو باندې پوي گئی عملو نا با مو برباد شی و خبر بنی سنگا با مو عمل برباد شی عمل با مو دا سه برباد شی چی پا زورا کوی دا با سبب د تکلیف اگرزی نبی علیه سلاة و سلام تا او او چی در نخفشی او تکلیف پر تملاوشی نو دا بستاسو د عمالو د حبت او دا بربادی او اگرزی نو دا پیانبر پا خواه تاسو په زور باندې आवाजونه مکوې کله چې دا هو کمرای نو ثابت ابن قیس رضی الله تعالی عنہ کور کې کېناستو نبی علیه الصلاه والسلام په و چې ثابت کوم ځای کې له سنگ ثابت شوه نو صادو بن ماز د ثابت رضی الله تعالی عنہ په توس کوي شو ثابت بن قیسا تو ولې ناراض نه وغو ته وی زیارې بس بزما مال خو बर्बाद شوې ده او زما قدرتی کودرتی غو چت په زور خبرې کومه نزو خو بس تبایم او غر کېما ناغه چرغه نبی علی صلاتو السلام ته خبر او کړ صادو بن معاذ ناغه و ته نه ناغر کې نه ده بل هو من اهل الجنه بل هو من اهل الجنه هغه د جنت یانو نه ده داوځي د کمزورې اواز ده او خداو او قدرتې اواز ده پدې د نه خپکیږي او پدې زائبانې مفسرین کرام ذکر کړي او محدثین کرام ذکر کړي د آیات نا استدلال کې چې د پیغمبر پاک قبر مبارک څخه اوم په زور باندې आवाज او اوچتو ندي پکار له حرمتي حي و ميتہ داوځي د عزت د پیغمبر پاک نا حَیَاو وَمَیَّتَا مړوی او کجوان دی نو پیغمبر افاق چې جوان دیو نو دا حکم او چې اوس وفات ته نو هم دا حکم دی او پیغمبر افاق په قبر خوا کې د عزت بکه لګا د مسلمان رول په قبر باندې کنا سلمن دی ولې من دی له حرمتی هیاو و میتا د دا عزت داونه حیو و میتا مړوی کجوان دی نو دا پیغمبري فاق قبر مبارک صحا اواز اوچتول دمنه یا نهودی او منه دي په زور بچاي نه او په کلارا چې کوم دي دا سویل چې په کلارا خبره کوي نو هغه اورينا لکه د صحابي کورتا راغله د نبي عليه الصلاه والسلام او صحابي د دروازه شاته ناستې الله اکبر او نبي عليه السلام سلام کوي اغاز سلام جواب ور کئی خدا سے پکلار طریق سر او دری پی ری جووی نبی علیہ السلام وافشو اغاز پس رووت وی مرحبا احلا و سحلا هر کل راش رازائی وطیوی وی ما خو سلامو که وی ما جواب در کڑا دی وی ما خو ندی وردی لی فلم اسمعکا ماتا تا او نه دی نو پکلارا پیغمبر پاک پا دای حیات کې د سرب دروازی پنا چه صحابی ور تناو رئی نو پیغمبر افاق ناوري نو چې پیغمبر افاق ناوري او رنا په دغه ځوان کي نو فلس د مرغنا نبي عليه السلام څنګه دا سیواوري دل بیا فلس د مرغنا ناوري او په زور باندې وینا دمن هيانو نو په زوره بکینا او په کلار نبی عليه السلام اغا اوریدن نه پا جوان که نو پس د مرگ نه به اوری لحاظا سما دا پیانبر افاق قبر سحا آچه کم دے دا ثابت ندا کم روایت چې ذکر کئی خلقو چه اغای وعی تاسو د پیانبر افاق دا حدیث وعی حدیث کرای چه من صلح علیه اند قبر سمیتو ہو آغا حدیث پا اجماد محدیسی نو موضوعی او من گلت روایت تے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ فتاوی مصریہ کی ذکر کئ و یاذ الحدیث موذون علی العامش با اجماعہم دا حدیث دا په اجماع د څو محدثینو سره موذوی دے او عامش باندې د زانه جوړ شوی دی دا د محمد ابن منقدر رضی هغه نه روایت دی او عايزه دا داخل شوم بجابر بن عبد الله باندې محمد ابن منکدر رضی الله تعالی عنہ وي او هغه مړ کېدو وه او يموت فقلت اقرا على رسول الله صلى الله عليه وسلم المسکات کی روایت رازی و امام ورته چ نبی علیہ الصلات والسلام ته زما د طرف نه سلام وایا صحابه کرام ناشتی اچادارد اونک ندې نصافاده معلوميږي کع صحابه دا نظر یې چې پیغمبر سلام اوری او پیغمبر پاک دی قبر کې داسې ژوند دی هغه بہتې چې کاندې سماد سا نووي علي سلام او غنشته الله اکبر دا رنګې خبر دې اجماع چې کوم دې الله ما معصومي را نه کړل دا او اي سما اين د قبر اگر کا دا پیغمبر والی نه دانشته دا د کراچۍ د مولیا نو خبره نه دا کوم چې د ذکر د مولیا کتابونو کی خلکو ال ادو کے اور کہ اوپر ا ابن ال ہادیم ذکر کڑی چاوری یا پلان کین ذکر کڑی دی ا گئی د د نصوص د واج نه وای چرکم نست ذکر کے ا گئی مسلک زمون د حنفیو سر چ کم زای کی وای احادیث راغلی دی پسما د عام ملو کی نو ا زای سرا سرب چ کم نه رائی د عمومیت د واج نه قائل دی ند تخصیص د نه او احناب د عام سمای موتا ا غ انکار کردی. احناب د عام سمای موته انکار کوي بلکې اجماع تقریبا د نور سوا د منصوسی مقاماتو او نه پدې باندې چې سماد دغه نيشته بل دا چې د روایت د محمد ابن مروان سدي صغیر ده او محمد ابن مروان دا او خو دام نظریا ده دا چې دا قران نن ګله قران ده نبی ابو سره د منی د محمد ابن مروان خدام نظریا ده چې د شیاو دولس امامان لادمور د مور په خيټه کې چې د دنیا ټول خبره او ری او خو بیا د عام دا چې کم د شیعو او اکثر هغه روایت چې په کم کې دا څه خبر راځي هغه کې اکثر شیرا غلي دي او دا د شیعو خرافات دي او نو د پیغمبر د قبر خواقم ادب دادې چې داغه قبر صحابه او عظورا باندې نو چته او چې باندې ویل تکي بل دا چې د احادیثو درس کیږي او د احادیثو او د قران درس شروع دي نو آداب دادې چې التابام اواز نو چتے اِنَّ الَّذِينَ بِشَارَتْ لِلْمُومِنِينَوْا اسوک اوازونه کټکې یغې ته بشارت ان اللذین بشکا بشکا کسانی غذونا چې کټکوي اسواتهم اوازونه خپلند رسول الله پر څنګه د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کې اولاک اللذین دا بزرګان آ کساندې امتحان الله چې پره حکړې دی الله تعالی قولو بهم زلون د دی یا امتحان الله سپا حکړې دی الله تعالی زلون د دی لتقوا د پراد پرزګړې الله اکبر عجیب شاندار صحابه کرامو ګورئ سوره فتحه کې سوره فتح کې سور ما کتابوې لا قد رضي الله عن المؤمنين از يو باهو نک تحت الشجر فالم تحت فعلم ما اللہ اکبر الله عزاد مؤمنان ناراضي شومه کله چې د تاسو ربا اون اعلان وکړه پس او جند الله تعالی پس معلوم ک اللہ تعالی ما اغه اخلاص چې په زلونو دای کیو لا قادر رضی الله تا کی سر راضی شو الله ان المومنین اد مؤمنان هر کله چې بیاته کو تا سره لاندې دوننا لاندې دوننا پس معلوم ک اللہ تعالی ما اغه اخلاص چې په زلونو دای کیو فانزل السکینه علیہم <تصفح> پس راوی لے غا اطمینان او تسلی په دای باندې او رسول دای لرافت قریب تا نزدې دارنګ بیا سوره فتح آیات نمبر 26 کې ویلو الله لیو دخل الله از جال الذين كفروا في قلوبهم الحميهه الحميهه الجايليه فانزل الله سكينه على رسوله وعلى المؤمنين والزمهم كلمه التقوى صحابه سره كلمه پريز غري لازم مقاله دارنګ بیا سوره فتح آیات لمبر اونتیس کے بیاد صحابہ و سے صفات ذکر کول اشد داوالالکفار یودا چے کافر و باند سختی بلدا چے انتہائی ترسناگتی پخپل ما بین کے منہ محبت کا ان کی دی بلدار رکو کا کی سجدہ کا کی اللہ اکبر یبتعونا فضلا من اللہ و رزوانا او بیا دا غیئی ذکر کول او بیاد جنت وعدہ دلتا کې الله رب العزت وایو الائک الذین نطعن الله قلوبهم للتقوا د دره حلق زړونه الله د صداره د خپلې پرېسګاری د تقوا د پارا سپا کړو سپا کړی الله اکبر دارنګې قران کریم روز تو بیا دغه سورته ذکر کړی چې صحابه کرام بارک الله وایو ولکن الله حبب আলাইকুম الایمانا وزینه فی قلوبکم الله تاسو ته ایمان خېستګ او تاسو زغلونه کې هغه مزین ک او کفر فسوق غسیان دا ټول در بدخ کار کړ هر قسمه هغه نه پرمانو ظاهران باسینان ناش تاسو زغلونه الله پاکل د سحابه کرامو صفات د عجیبان انداز کې قران کریم ذکر کئ او د صحابه کرامو صفات جو قران کریم ذکر کئ نو کلا وی لقد رضی الله چرتا وی رضی الله عنهم ورضوان عن چرتا قران کریم ذکر کئ اولائک هم الراشدون چرتا ذکر کئ اولائک هم الفائزون د صحابه کرام رضوان الله تعالی ان مجمعین دیر لوی مقام دے دیر لوی مقام دے او د صحابه کرام سر بغزاو کنا او حسد ساتن داد حبت اعمال سبب دے د دیو اجنا علامه ابن کثیر ذکر کوي لې غیزه به ملک کفر باندې چې چاند صحابه کرام سره بغض وک او حسد وک فوه کافر دا سړی کافر دی دا سړی کافر ده مسلمان نه دی الله اکبر دانا چې مودودی را پاسی یا مو مودودی غټ رونه خمینی اولاد را پاسی او اگې دا وای چې ماویه بده شو نعوذ بالله من ذالک یا دا وای شو عثمان خائنو یا نور دا سے خرافات ذکر کئی دادا آئی دا حب تے آمال ذریع گرزی دا مقام دے دا سيدنا نبی علیہ الصلات والسلام فرمای ازارا ایتم اللذینا یسبونا اصحاب فقولوا لعنت الله علی شرکم هر کلاچ تا سوا کسان ولیدل چای زما صحابه کرام پر سبہ دیرا دیوئی زما د صحابه کرام شان کے ک میرا ولی نتا سوئے استاس پدے د اللہ لعنت وی لعنت استاس پدے د اللہ لعنت وی دارنگ حدیث کرا زی اللہ نبي عليه الصلاه والسلام فرمائي الله الله في لا تتخذوهم عرصا من بعدي فمن احبهم فبحبي احبهم ومن ابغضهم فبغضي ابغضهم الله د الله نو یریږي د الله نو یریږي زماد صحابه کرام بارکه اغهي دا زغی زماد وفات نه بعد د تیرا زونو نشانه مگر زوی اسنه چې زم وفاتې ما زم ما او تاسو زماد صحابه کرام باندې تیرا ذات شروع کړي پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام می سوک چدای د د زماده د وچنا دای سره مینا کئ چې ما سره مینا دا او سوک چد سحاب کرام سره بغز کینو زماسره بغز دے زکاله دای سره بغز کئ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل ما اعزاهم فقد اعزانی سوک چدای ته بدر دی وای سوک دای ته سپور اسپا کوي فقد اعزانی دا کنزل ماته دی دا کنزل ماته دی د هميني او د کلم کلام اغه صحابه کرامو خلاف چوچت شوی دي نو دا اصل کې د پیغمبر پاک خلاف چوچت شوه دي او دا دوار ډیر لوی ملعون خلق تیر شوي دي او اغه خلق چې دای تابیدار د دی پیغام ډیر ملعون دي هميني په خپل کتاب کې ذکر کوي کشف الاسرار کې اغه وایي زه اغه خدای نه منم چې کوم خدای د ابوبکر تعریف کوي زه اغه خدای و نه منم اعوذ د اغه کتابم نمنم چې کوم خداه د ابو تعریف وی کئ او نعوذ بالله بربند کنسال صحابه کرامو پسې دا پليت کئ او اهل الحلواء والخانق د کراچی د اهل الحلواء والخانق ټیکاداران د شيوخ لرونه چې نظريه د شيوخ پلا کړل ده په حيات کې نظريه د شیو پلا کړل ده په سما کې نظريه د شيوخ پلا کړل ده پایست شپاگی نظریه د شیو خپل کړی دا په عرض اعمال کې دا ټول د شیغانو نظریات او غیر اغست دي اغې خپل کړی دي نو شیغانو سره ناشته په استیجونو باندې او شیغانو سره چې کم ده نو لاس پلاس کې ور کړی او دلشی نه ناس په دغه بخاری ختم تې او ظلم باقی د موحدین خلاف پګی تاسو ځانته شیخ الحدیسان وایي شیخ دا د تطبیق پدا شیخ الحدیسان چدا برلویہ ترہ د نیشته توفتي پداسه شیخ الحدیسانو باندې چدا د قاضی د دغره د نیشته د شیعه ر د نیشته نیشته د ایسر د نیشته او چکم خلک را پاسې دله توحید او د سنت خدمت کئ اغه پس پسلګیای او خبره کئ توفتي پداسه شیخ الحدی سې باندې توفتي پداغه بوغز او حسد باندې بوغز او حسد انتها تر رسول دی لګیای غی سرناست شیعگانو سره لاس پلاس کور کړی او د ساجد نکو غن تک پلیت ساړې یو خبيس انسان لوی ګنده انسان چې بربند کنزل صحابه کرامو په سلیکلی دی او هغه دی په مدرسو کې راځي په سټیجونو باندې تقریر کوي او تر دوره پورې جسارت کوي وای کون کہتا ہے کې خوميني مرا ہے خوميني بلورمان کې شکل میں زندہ هه خوميني سلیم الله خان کې شکل میں زندہ هه هغه داسې الفاظ بکواس کوي او د سرونخ کټکړي اول تک ناشتي علت ناستي علت بيادا سنستي دا سه دا راغختل او دا غي سره په سټيج باندې کې ناستل دا لوی جسارت ته او دا صحابه کرام سره اس مينانه دا تاسو به سبا د قیاممت پررض باندې د ساب کرام او د محمد رسول اللہ الله سر سنگ مخامخ مخکېږي چې د پلی سره تاسو یو ځای په ستژو باندې نا نو بیا ل سلا سلام پرمي ان اللهختارې وختار رالی صحابويالله چونه کړړی او زما د پاار زما صاحاب کرام هغې چونکي دي اوجیی کاونهغی بونه هم یغ بونه هم ین قسونهوم یا یغ بونه هم زره د چیو قوم براشی رستدا څخه خلق به پیدا شي چې زماده د دې صحابه کرامو غیبونه براو باسي زماده صحابه کرامو شان کې بغوستاخي کوي بالا تو اکیلهم ولا تو شاربهم نبي عليه السلام فرمای تاسو به د دې سره یو ځای خوراک نکوي تاسو به د دې سره د دې جوټانس کوي او به د دې جوټا بنس کوي ولا تو صلوا عليهم ولا تو صلوا ماهم نبا د دې خلق سره تاسو یو ځای مونږ نه کوي نکدای مردار شین دا غي جنازه بنکوي ولاتنا کی هو هم د دې سره نکاون بنکوي رښتې ورسره نکوي رښتې ورسره نکوي دا سه خلق نبی علی الصلاۃ والسلام فرمای د دا داسه خلکو پزله شاربند بلعنت وای او هغه تا راوستره را په سٹیج د کینولره او ایزاب اسلام را علماء منګه متیده مجلس عمل جوړ کړه د اهل الحلواء والخانه کو دیو اسخه اچار مو جوړ کړه ده موږ با پدې باند اسلام راولو په جمهوریت باند اسلام را اوستل داسې دی لکه د دې کول چې د خرينه به انسان پیدا شي د خرينه انسان نه پیدا کیږي په جمهوریت اسلام ناراضی او داغه پہلی جمہوریت دا پارا عقیدہ توحید دافن کا خیر دے قبر الیان پسٹےج باندھنا سی چدا گئی دا نظریہ دا, دا وے کم اللہ چپ عرش باندیو اغه پ نظریہ او پ صورت د محمد رسول اللہ کی دنیا ترا غل دے پ صورت د محمد رسول اللہ کی اپ دنیا کی گرجو دک کا خدای دے وے محمد رسول اللہ عقیدہ توحید دافن کا عقیدہ دا دافن کا د سنت دافن کا عقیدہ دا حب صحابہ دافن کا ار ار صد افان کا اوی سره فاستیجو باندکینه تبه اسلام راولی تبه اسلام راولی دسه اسلام چې عقیده توحید پکینی دسه اسلام نه چې خوب د صحابه پکنی او په صحابو قربانی نه دسه اسلام نه چې مینه د سنت پکینی او د بدعت او د مشرک نه بې دا کوم اسلام نه دا به تکم اسلام راولی دا خپل قرانه اسلام جوړ کړه رې ابره د صحابو لوی مقام ده او دشمن د صحابي سره ناستا و دشمنی دا د صحابه او دښمنی دا هغه سټیج تر اوسه تل دا د صحابه سره دښمنی دا دامن اظهار نه لري صحابه سره اولائک اللذینا دا صحابه کرام آګه سان دی چې سپاکړې د الله تعالی ځړونادله د فارا د پرځګاره د دې د فارا بخشش ته او اجر اعزوینده ان اللذین ينادونکم وراء الحجرات بشکا آګه سان چې وازونه کوي تا ته او روز تو د کوټه ګونا اکثرهم لا یاقلونا اکثر د دېنا لا یاقلونا نپوېګي لفظ اکثر ذکر کړي ویاكثر دین په یګزکه هغه طرف ته اشاره ده چې د کوم خلکو اوازونه په ترتیبی تور سره پیدا شي طور سره او چتوینه هغه مستثنا کوي ان اللذین یو قبل الاغلیوا د بنو تمیم یو جرګر الاغلیوا د نبی علی صلاتو والسلام د مقابله د مقابله د فارا او ای شاعر مخبل راوستو مقرر امراوستو او نبی علی صلاتو والسلام ته اوازونه کول او قرته پزور چر چر غوالي او داس بيوي يا محمد صل الله عليه وسلم يا محمد او خرج الينا مدحونا زينون و ذمونا شينون فقال عليه الصلاه والسلام انما ذا لكم الله الذي مدحه زين و ذمه شينون و راشمتا مقابلی ل راوزه من چې د چامت هو کو اخیسته او من چې چا مزمت بیان کو هغه ډیر سپیرا او بد کاری وې زموږ مقابله ل راوزه او چې د نبی عليه الصلاه والسلام نبی عليه الصلاه والسلام او تیوازو आवाज وکې دې صفاتون والا الله دې هغه چې چامت هو کی نو د خوش دغه ده خایسته او چې چا مزمت بیان کی الله نو دا دغه ده د هغه بده صورتي دا چې څوک د چا په الله بیان کی اغایبي اوې ویمنګ خپل شاعر را اوسته دي خپل مو مور را اوسته او مون تاسره په شیر کې مقابله کو او مون تاسره په خطابت کې مقابله کو نبی عليه الصلاه والسلام ما بالشعر بوستو ولا بالفخر عمرتو زنه په شعر باندې لاګلېګلې شیم نه په دیواني چې پخر باندې واتا باند حکم کړی شعر چې خطابت کې مقابله وکما ولیکن هاتو دلیل راړي را فقخلا عقیده باندې نبی عليه الصلاه والسلام وتو او وي شاعر را ما ته شو او شعر یې پېښ کړ نبی عليه الصلاه حسان ابن ثابت ایلواندشه حسان ابن ثابت وروانده شو داغ دا شیر بالکل تس نس پا شیر کو مقابله داغ په شعر کوکړه او بیا مقرر چکلا رمضان ته شو نصابتم نقیس رضی الله تعالی نو عظیم شان خطيب او روانده شو او دا غي مقابله وکړه بیا هغه چ دا وکتل دای چ وکتل نو هغه مسلمانان شو او مونږ داغد دا شاګردان جواب نه شو کولې نو مونږ به داغه څنګه جواب وکړو داسه صحابه پیدا کړو نبی عليه الصلاه سلام الله او داوی داووداس چې استاد نری بیا بیان رانې کله کله مبتدیین چې شروع که کنه زما سل 50 زر روپی ده او ما سره ده شیخ طیب مناظره او ما سره ده شیخ طیب مناظره او کی ته ده, ده شیخ طیب چنو سره خبرو کنه بیا ده شیخ طیب بن مخلا ده خری اولاد ده ته کم ځان راغله او ته ده شیخ طیب بن مخل تا اول خپل ځان تا وګرا چټول مرده وخکی په دا باندې صحا لري په صحا ته باندې تبه شرط یب سره مناظر او کې تده شیخ طیب چنو ترا ما هه نو پتا, پتا و ده ولگی بیا bata ته پتا ولگی چوا کی زما ده اخلص سره او خبره سره لوی لوی کولې راما هه تا خوشا بیا وره پتا ولگی اکثرهم لا یاقلون او ګور الله وی هم لا یاقلون یا نو چې دی ځای کې یو سړی چغې وی چې دا کوټګو سره پیغمبر پاک حیات ته او د پیغمبر پاک حضور مبارک سره کمرو کوټګو مبارک سره هغه یولار دي چغې وی والله وی لا یان قيلون دي دا ډنګر دي نو چې پاکستان نه چغې وی لکه بریلیانا یا رسول الله یا محمد نو دا ډنګر ني دي دا ډنګرونه بتتر دي ولو انهم صبروا او که چاره صبر کولای تر دي پوري چتراو ته وي دايتا كلا كان خير لهم نذا بټي را وَاللَّهُ غفور رحيم الله تعالی بهن کي مه ربان دي يا ايو قانون يا ايها الذين امنوا ديمان خوندانو ان جاءكم فاسقون که چاره راشد تاسو تا يو بي اعتبار خبر سرا پس تحقيق تاسو انتو دا چو نرسے تاسو الله تصیبو دا چو نرسے تاسو یو قومتا بے جہالتن پنا خبري سره فتوس بهو علا ما فعلتن بشیب تاسو پاس مندی چکڑوی تاسو نادی میناخ پیماناخ پیمان بشیب قانون دا ذکر کئی او مفسرین کرام ذکر کوي لکه اللہ ما خازن ذکر کئی وی هو عامن نزلت لبیان تصبت و ترک الاعتماد علا قول الفاسق ولا يظن بالوليد الفسوق دا عام عامه او دا را نازل شوه ده د دې ده بیان د فاره چې کلک شي په دین باندې او دا چې فقول د فاسق باندې اعتماد اونکای او اغا پاره باندې وي چې اعتماد اونکای عام ده او ای کومه واقعیه چې دلته کې خلق د ولید په باره کې ذکر کړي نو ایدا د فسقو دا چې کوم د ګمانوم نشی کېده الله اکبر د تاسو غومانم پاباندیم نشکېله علامه ابن کثیر ذکر کوي فاسق چاته وي ملم یظهر صدقه او عدالتو فاسق عاشق دی یعنی به اعتبار چې دا صدق او عدالت ظاهر نه نو دا فاسق دی به اعتبار نه نو چې یو سړی درس خاراغه او ګورې د احکاماته تا سوره بهترین قوانین دي یو قانون دا لاند حکم او د پیغمبر د طریقې نه مخکنه دویم دا د پیغمبر ادب کوي دا پیغمبر په خوا کې आवाज نه اوجت نه کوي نو درم قانون تحقیق کوي کيو ساله راښيو تا ته دا وای چاله ګره سپید نه وغوګ تورتوله نه دا زینا چې ته فوګ لاس نه وسپی په سیمंडा وې نه نه اول غوګ ګوره چشترا سره او کنشته اسنه چې تا ته سوکراشي او تا ته وای لکه ستا دی استاد دغه پلان کیږي چې دا چې دا, دا, دا چې ته خبر اته ها ها ها ها هم هم هم واکیاو شی به وبس شروع شي یارا شي ستاره ملګری داسه داسه کار کړه ته وا وا وا داسه شی او بس اعتماد وک نه نه نه خبره دته وکړه نو خبره وېخت اوراسو او دا کله کله وشي الله اکبر شیخ د ویسا بدیزه کې شیخ د پندای واقعا ذکر کولا الله اکبر یو واره د تورکونیو صالر اغله او شیخ د پندای تیوي چهره جی زرا غلیم دیده ستا ملاقات لیه کم زن را تور کنن تور کو اکثر برایلین دی وی شیخ صاحب وطاوی چی آتا چا ساقر غلی داگه دی مخا مخت یا غی ساقور شا برایلین باوتاو خول وی بیاوی پی زنده چی ناغره دا کبل طرف بیا با بیا با غوی وی اخیره که چه غلی وطاوی چی جی تفسیر کتلی دی زمو احیدیم زمو نیم زماز تا تفسیر خوخ شوی دی زداغی دناغرم وی شیخ سی پاسی دو اوی زان سر راجوخ که و وی شیخ سی پجڑل چه ابسوست دی قرآن مو طولو مر او دا آیات پا کراتا اس سکم دا نو فتح بیانو تحقیق مونکنو تحقیق کوا شیخ دا پنج پیر رحمه اللہ دا صفت زمن اساتذې کرام ذکر کوي چې څوک بر پسرا لوي تاسو پلان کې دا خبره کولی وی هغه وته چې ښا بس ښه کولی بیا کې به چې اعتراض زوړ پسې چې ستامخ کې ته تاسو کوم فتبین تحقیق خشې دې سره خبره صفاشی او د پلیتونه پاکشي او چې تحقیق نه کې او از خبره پرول کې او دغه سپای عمل کې نبي عليه الصلاه والسلام دغه سړی ته دروغجن ویلي کفء بالمرء ای کذیبا یحدث بکل ما سمع دارنګې هغه خلق الا الله زورونه ورکړوه سورې نور کتاب سو ویلو چې کم خلق مؤمنان سوچا خو پاتومت کې بس چې چا سویلو سو تحقیق نو کو خبرې پرولې الله زورونه ورکړوه او د دې ځای کې عام مفسرین دا ذکر کوي چې د عبد ولید ابن عقبہ مبارک راغله دې چې بنی مستقل دا نبی علیه سلام لیگلو د پاره د صدقاتو دا غستو د صدقاتو او بیا اخلک راوتی او هغه داس دا وای ګمان وکاو چې ولیدې چې دا زما د وجل د پاره راوتی دي او اگر هغه نو نبی علیه السلام ته اوه چایخو زمان مل لراوتی نو هغه وای دا دا غبره کرا غله دغه ته الله فاسق ویل دي علامہ خازن وای په بابا نې دا ګمانه نشی کړې بل دا خبره بیا دا سے پکارو یا ایو ان جاکم فاسقون دا سے پکارو یا ایو الیذین آمنو نو پکارا تحقیق دا ده چې کوم سړی ولید ابن عقبہ پلارکه راغلو ولید ابن عقبہ تنو کسو لراغلاره کې مخلا یو تحقیق خبره دادہ اغو ته داوی چه گورا دا خلق شتاو جل راو تی دی نو فاسق اغا سڑی تا اللہ ویلی دی کم چه ولی دی بلی عقبال راگلو اغا تے فاسق ویلی دی اللہ اکبر اغا ولی ابن عقبال فاسق زکا نو رستو اللہ ذکر کئی دو صحابہ و بارک و کر رہا الیکم الكفر والفسوق والعسیان دا اغا صحابہ و تا اللہ بخ کار رکڑی نسنگا و تبیہ فاسق وی اللہ اکبر او بل خبره دا چې دا روایت کم ده نو دا صحیح نه ده او پدا مجروح ده الواسم من القواسم کې بده و نه جرح کړي دا نه ګیل و نه نهايه وای والله اعلم بصیحه ذالک پتہ نشته چې دا صحیح دی او کنه ده حاضر په رد کړي دا نه ګی امام قرطبي په رد کړي او بل خبره دا, خبر دا چې وليد بن عقبه فاتم قال ده فتح مكه کې نابالغو لکه روایت کرازي لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكه تا جال اهل مكه تياتونه به سبيانم فيدعونه لهم بالبركه وينثور رؤوسهم فجئ ابي فجئ ابي اليه وانا مخلوق فلم من اجل الخلوق ابو داؤد کی روایت رازی مشکات کی روایت ده وای کله مکہ فتح شو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو ماشومان خلق را ماشومان به ولا را استل نبی علیہ الصلوۃ والسلام برکت دعا کوله دای په سر باندې به لاس راخ کو نو زما په سر باندې وای دا سے هغه خوشبو رنگ والے لگیدل و نبی علیہ السلام زما په سر باندې لاس را نخ کو نو پاتم کال کې واغه نابالغ او بیا په نه هم کال او لسم کال باندې هغه دور شو چې هغه د صدقات او غستو ده زی بیا دا خبره چې کم نه عقل بیا نه مني بل دا خبره چې دلتا نقره واقع شوي دا نقره تحت شرط واقع شوي دا او کله چې نقره تحت شرط واقع شي نو عام نو آیات عام دي او ولید ابن عقبہ آ چې کم دینا داغه مزبات نه دي کوم چې موضوع دي لیکل او یا نور زه خطا ده یا ايوا الذين امنو او دي مان انجا کوم فاسقون کچاره را شیتان سودا یو د بی‌تباره په خبر باندې پس تحقیق کوي تاسو دا چونه راځي تاسو قوم تا به جہالت پنا پوي سره نه خبري سره پس شيبت اسو ګرا ادمي تحقیق تا یو نقطه ده چې ادمي تحقیق تحقیق نکے. نو دي ته جہالت دا چه کم ده جهالت ته الله وعلم پوشی تشیشکا تاسو بهو شیبتا سو په سمانه چکلیتا سنا سن خپې ایمانا وعلم پوشی تشیشکا پتا سو کې رسول د باری تعالی ده لو یو ته او کوم فی کثیر مل امر کې چادر تابیداریو کې دې تابیداریو کستانو پډې رو دې خبرو کې د کارونو تاسو نه لا نه لا نه تمنو حمها تکلیف واقع شیتا سو لیکن الله تعالی محبوب کړه دې تاسو ته تا او راپس کې او با د کړه دې تاسو ته کوفر او فسوقا نه فرمانیوالا ایشانه او ګنا او اولائک هم الراشدون دا خلک د کامیاب برلین رالن نو دې نه استدلال کوي وایواله مون نه فیکم رسول الله و تاسو کې الله پیغمبر دی او دا الله حاضر الله پیغمبر وګوره وي حاضر نازر ده کنه تاسو کې د الله پیغمبر دی وتوایا دا صحابه کرامو سره خاص ته لو یسوعوکم فقرینه سره بلدام اللہ حبب نو دا بیا نو بل دا خبره چې الله وي واللاکن الله ح بهیل کوم نو په کار د چې مونږکې پی غامبر دی نو بیا د ټولو خلکو چې کمدنو ایمان ته محبوبې د کاپیر خو چې بیا نه که نه بل دا ځ یا نه هو في قولوې کوم په کاره چې زمونږ د ټولو زلووننو بیا ایمان خښسته دارنګې الله وي و کاره الكفر والفسوق کواسیان نو پهکاره چې بیا منږ ته چې مونک پ غامبر انو چې چا کې دا پیغمبر وو نو عارف ته خدا شونه بس کړل چې بیا موږ هم بس کړې دې ټولو ته الله اکبر بل دا خبره چې الله ویلي دوما کان الله یو عذب ام وانت فيهم نبيان هم مسلمانانو عذابونه ولي بیا راځي په وجود د پیغمبر خدا پیدا عذاب دی اولائک و مرشدون فضل من الله دو واجب فضل د طرف د الله تعالی نو د مہربانین الله تعالی فو د حکمت والا انت و انت عائفتان او ک چر دوه ډاله مین المؤمنین ا د مؤمنان ما ا یکا تالو جنگ وکو بینهما دا سلورم قانون اسلام بین الارکان دا سنچ تیلی پک وه مسلمانانو ک دوه ډالې دی او غي جنگ وکو نو اسلام ما بین دا غي کو کئ فاس لیو بای نوما اصلاحو کئی پا ما بیند دی دوارو کی فس کچاری زیادتیو که یاوی یا دی دوارو ڈالو نا پا دویمی بانده فس تانسو ایلان دا جنگو کئی آغا تا تب غی چاری زیادتی کلی دا تردی پوری چواپشی حکم دا باری تالاتا فس کچاری واپش ودا حکم دا اللہ تالاتا نو اصلاحو کئی پا ما بیند دی دوارو کی پا انصاف سراو بلا عادلی پا انصاف سرا الله اسلام بین المومنین کوي دا نچ د پاکستان په شانته لګیاي او د پاکستان پليته پالیسی چې مجاهدین په خپل منځ کې ون خل روانه کا نه نه اسلام کا پدې ما بین ته پاکستان کټینګو نه په مجاهدین او ټینګو د پاکستان ټول سرحدات کا هغه محفوظ کړو نو مجاهدین او محفوظ کړو او د پاکستان تر اوسه پورې تر اوسه کشمیر کا سا کب زکڑا او ناغا مجایدینو فا آغا خلق راپ راپاس